se trezi dintr-o dată cu piticul lângă ea ah! ah! Ți-ai uitat promisiunea, regină? Nu, n-am uitat Dar îmi iubesc foarte mult copilul Pot să te rog ceva? Hmm. Acum, sunt regină Poți să-mi cer tot ce vrei tu în afară de copil Poți să să-ți dăruiesc orice nu, prefer ceva în viață, decât orice comoară de pe lumea aceasta O, piticule, te implor! Te, te rog, lasă-mi copilul! Te rog! Piticului se făcu milă de ea, dar i-a pus o condiție strictă să ghicească numele Îți dau răgaz trei zile!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 E numele meu! Te cheamă Jack? Nu! <laughs> te cheamă Harry? <laughs> Atunci poate te cheamă Rample Still <gurgh> Diavolul ți-a spus! Diavolul te-a spus! <laughs>